An-Nisa. Qadınlar surəsi. bismillahir rahmanir və rəhəmli Allahın adı ilə. Ya ayyuhan وَاسُقُ رَبَّكُمَّذ خَلَقكُم مِن نَفْس وَاحِذَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَووجَهَا وَخَلَقَ منِنْهَا زَووجَه وَبََّمِنْهُ مارِجَلَ Vaəəəsəməallahəəəleyraə. Ey insanlar Sizi tək bir candan xəlk edən Onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın törə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 Və la ta'kulū amwālahum ilā amwālikum innahu kān khūban Yetimlərin mallarını özlərinə verin və Ve yaxşını pislə dəyişməyin. Onların mallarını öz mallarınızla birlikdə yeməyin. شوبهسز كى بو بويك گوناهت و ان خفتم ان لا تقتصو في اليتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم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 Onda onlardan biri ilə və ya sahib olduğunuz cariyələrlə kifayətlənin. Bu haqsızlık etməməyə daha yaxındır. Wa atun nisa sadqatuhum nishlah Qadınlara öz mehirlərini çönül xoşluğu ilə verin. Əgər onlar öz xoşlarıyla bundan sizə bir pay versələr, onu nuşı canlıqla və halallıqla yeyin. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا Allah'ın size vasıta ettiği mallarınızı ağlısızlara vermeyin Onlara o maldan yedirdib geyindirin və onlara yaxşı nəsihətlər verin. Wa bitalul yatama hatta iza balaghum nikaha fa in anastum minhum rusda tadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluhu israfan وَمَنْ كَانَ غَن۪يًا فَلْيَسْتَعْفِقِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَا اِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَا اَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Yetimler yetkinlik yaşına çattıqda onları imtihana çekin.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 Yetimlərin mallarını özlərinə qaytardığınız zaman onlara şahidlər tutun. Haqq hesab çəkməyə Allah yetər. Lirrical <Sessizlik> nisibum mimma taraka alvalidani Mə tərəkəl vəlidani vəl-əqrabunə mimma qallə minhü əvkəzür, nəsibən məfrudan. Valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan kişilərə pay düşür. Valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan qadınlara da pay düşür. Bu mal isteraz olsun, İsterse de çok. Olar için müeyyen edilmiş bir paydır. Eğer bölgü vaxtı orada kohumlar, yetimler ve kasıblar iştirak ederlerse, Olara o maldan bir şey verin. Özlerine də hoş söz deyin. Vəl-yəkşəl-lezîne ləv-tərafu min xalfihim dürriyyətən zi'afan xafu aleyhim fəl-yəttəkullāhə vəl-yəttəkullāhə vəl-yəkulû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 İəllə dinəə quuna əmələyə təmə bulmən innəməyə quunəfi buhimə Raəsə yasllaə səiro. Həqiqətən yetimlərin mallarını haqsızlıqla yiənlər, öz qarıınlarına ancaq od doldururlar. Və onlar, yandırıp yaxan ota girəcəklər Yusikumullahu fi auladikum liz-zakari mithlu haddil unkayin fa in kuntum nisaa fa awqatnayn falahum matlu ma tarf wa in nisf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 Mən bərd vəziyyət yürcəybə hə öudəyən Əbəküm vəəbnəküm lə tədurun əyyum əqrəb ləkum nəfعā Fəriyضəm minə Allah ən Allah ənə Allah əkən Allah övladlarınız haqqında sizə belə təvsiyə edir. Kişiyə iki qadının payı qədər pay düşür. Əgər övladların hamısı ikidən artıq sayda qadındırlarsa, vəfat edənin qoyub getdiyi malın üçdə iki hissəsi onlara çatır. Əgər təkcə bir qadındırsa, mirasın yarısı ona çatır.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 tərz əməllərdir. Həqiqətən Allah biləndir, müdürükdür. وَلَكُمْ <Sessizlik> نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدًا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا من بعد وصية يوصين بها أوجين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن مِنْ دَارِ وَصِيَّةٍ تُوصِلُ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثلث Mün dadı vasiyəti uṣa bihā aw deynin ghayr muḍābb halim ayər vefat etmiş zövclərinizin övladı yoxdursa onların bəxiyyəti yerine yetirildikdən və borcu ödənildikdən sonra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 Qəmen ya'siləllaha və rasuluhu və yətəddə hududuhu yudxiluhu nara naran xalidan fiha və lehu azabum muhin Kim Allaha və onun elçisinə ası olub onun hududlarını aşarsa Allah onu içində əbədi qalacağı cəhənnəm oduna vasil edər ومن ثم عذاب شديد واللهات ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهن سبيلا.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 Tövbeləri qəbul edəndir, rəhəmlidir. İnnəmə <gülüyor> attəvbetü aləlləhi ləzīnə yə'melunə s-süəb-i cehəletin thumma yətubunə min qaribə.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 Həqiqətən Allah biləndir, müdrikdir. Və leysatit təubatu lillezina ya'malunəs səyyiat hattə izə həzər ahadəhumul məut qala inni təbtu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 Qəbul deyildir. Biz onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq. ya əyyüha alləzina əmanu, la nisa əkarhək.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 Əgər nifrət edirsinizsə, bəlkə də bir Allah onda çox Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla varı çıxmaq sizə halal değildir.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 وَإِنْ أأَرَدُّ مُستِبِذَلَ زَوْوج مَّ كانََ زَووج وَآتَيْتُم يِشْدَهُ فَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْ تَأخُذُونهُ بُتَنَو وَإِثْمَم مُبِين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 ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف istisna olmaqla bundan sonra Atalarınızın evlenmiş olduğu kadınlarla evlenmeyin. Hakikaten bu iğrenç ve gəzəb doğuran bir əməl ve murdar bir yoldur. Örrimət aleykum ümməhətukum və bənatukum və aqavatukum və ammətukum və xalatukum və bənatul əkhi və bənatul ıqqd. وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَا تُكُم الَّنتِي الضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مِنَ الضضَاع وَأَخَواتُكُم مِنَ الرّضَاعةِ, وأخواتكم من الرضاعة فِي يحْمجُورِكُم مِن لِسَائكُمْ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 Artıq keçmişdir. Həqiqətən Allah bağışlayandır. Rehəmlidir. Qəl-muhsanət <Sessizlik> minən nisəi illə mə mələkət eymənukum kitəbə Allahi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 Və <gülüyor> ələ cinahun əleykum fima taradaytum bihi min ba'di l-fəridətin. İnəllaha kəna olduğunuz cariyələr istisna olmaqla, ərli qadınları almaq da sizə haram edildi. Allahın sizə buyurduğu hökmü belədir. Bunlardan başkaları ilə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 Haqiqatan Allah biləndir, müdrikdir. Və men ləm yəstətə minkum tulan en yənkihəl muhsanatil mu'minatə fə minə mələkət əymanukum min fətayatikumul mu'minat. Vallahu a'ləmu bi imanikum فَالْتَحِهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَلَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَةً فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ تَعَالَيْهِمْ نَصُبَّ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 Amma səbrli olsanız bu sizin üçün daha yaxşı olar. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Yuridullah <gülüyor> liyeyin lanakum veyehdiyakum sunanallazina min qablikum alimun hakim. Allah sizə şəriyyət hökümlərini bəyan etmək, sizi özünüzdən əvvəlçilərin yollarına yönətmək və tövbələrinizi qəbul etmək istəyir. Allah biləndir, müdriqdir. Və <Sessizlik> Allahü yuridu ən yətubə aleykum və yuridu alləzine yəttəbiunə şəhəvəti ən təmilu meylən azimə. Allah sizin tövbələrinizi qəbul etmək istədiyi halda, ehtiraslara qapılanlar sizi haqqdan uzaqlaşmağa yönəldərlər. Yuridullahu an Allah sizin üçün şəriət hökmlərini yüngülləşdirmək istəyir. Çünki insan zəyif yaratılmıştır. Yəyyüha ya alləzīna əmenu, lə təəkunu əmvələkum beynəkum bilbəqil, illə əntəkuna ticərətən ən minkum. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Ey iman gətirenlər! Qarşılıqlı razılıqla aparılan ticaret istisna olmaqla mallarınızı öz aranızda hafsız yerə yemeyin və birbirinizi məhv etmeyin. Həqiqətən Allah sizə qarşı rəhimlidir. Və kim isə ziddə, bu əməlləri düşmənçilik və zülm etməklə yerinə yetirərsə, biz onu odda yandıracığız. Bu da Allah üçün asandır. İn təcəlbukə bəəirəmatün heunən anhu ləkfədənkum səyyətikum Sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz biz sizin təsirlərinizdən keçər Və sizi şərəfli bir keçide cənnətə dəkil edərik. <Sessizlik> Və nə tətəmənəu mə fəddələlləhu bihə bəğdəkum alə bəğd. Lir ricali nəsibun min məktəsəbun. Və linnisai nəsibun min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 حقيقة الله هر شيء بلندر وَلِكُلِّ جَعَلْمَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 واللاتي تخافون نشوزهم فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا الله birini diğerinden üstün ettiğine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 Əgər bunlar islah etmək istəsələr, Allah da onları barışdırar. Həqiqətən Allah biləndir. Hər şeydən xəbərdardır. və əbudullaha və la وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجد والصاحب بالجنب وابن السبيل وما İnnəlləhə lə yuhibb mən kənə muxtələn fəhūrən. Allah'a ibadet edin Ve hiçbir şeyi ona şərik qoşmayın. Valideynlərə, qohuməqrabıya, yetimlərə, çasıblara, yakın və uzak qonum qonşuya, yol yoldaşına, Müsafirə və sahib olduğunuz kölə və kəmizlərə yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah loğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir. Əl-ləzînə yəbxalûnə və yəmurunən nəsə bilbuxli və yəktumunə mə ətəəhumullāhu min fadlih.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 deyikun amwaluhum ria'an nas wa la yu'minun billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakun ash o kessleri ki öz mallarını insanlara göstərmək məqsədi ilə xərcləyir Allah'a ve ahiret gününə inanmırlar. Kimin yoldaşı şeytandırsa, necə də pis yoldaşdır o. وَمَا زَٰلَ عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا Məyər onlar Allah'a və axirət gününə iman gətirib, Allah'ın onlara verdiyi ruzidən onun yolunda xərcləsəydilər, nə itirdilər. Allah onların hər bir işini bilir. İnnalllaha la yuzlimu mitqan zerreh وَإِنْتَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا Həqiqətən Allah zərre qədər də olsa zülüm etməz. Əgər qulun gördüyü iş yaxşı əməl olarsa, Allah bunu artırar və öz tərəfindən böyük mükafat verir. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ Ümmətin بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَئِ شَهِيدًا Biz hər ümmətən bir şahit gətirəcəyimiz və səni də onlara şahit getirecəyimiz zaman onların halı necə olacaq? Yəvmə idin yəvəddü ləzīnə kəfəru <Gülüşmeler> və əsarul rəsulə ləv tü səvvə la yəhtümun allaha hədithə. Küfr edib Peyğəmbərə ası olanlar o gün yerin altına girməyi arz edəcəklər. Onlar heç bir sözü Allah'tan gizlədə bilməyəcəklər. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ النِّدَاءٍ أَوْ Fələm təcidu məəən fətəyəmməməu sağidən qayyibən fəmsəhəu bi vücuhikum və eydiyiküm. İnnəlləhə kəna afuven Ey iman getirenlər! Serhoş iken nə dediğinizi anlayana qədər,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 Teyemmüm edin. Üzünüze və əllərinizə sürtün. Həqiqətən Allah əhvedəndir, bağışlayandır. Əlm terə iləlləzîn ûtû nəsîban minəl kitâbi yeşterûnəz kitaptan özlerine pay verilmiş kəsləri görmürsənmi ki onlar azğınlığı satın alıblar ve sizi de doğru yoldan azdırmak istəyirlər Vallahu Allah sizin düşmenlerinizi daha yaxşı tanıyır Həməyəcə olaraq, Allah kifayət edər. Yardımçı olaraq, Allah yiter. MİNəl-ləzînə <gülüyor> hâdû yuharrifunəl-kalimə amma vādi'ih ve yakulunə səmi'nə və əsiynə və əsməq gəyirə musmə'in və rā'inə ləyyən biəlsinətihim və وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَاَنْضُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَقْوَمْ وَلَاكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا Yahudilerden bazıları kelimelerin yerini dəyiştirir, dillerini ayərək və dine təna vuraraq,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 Şüfürlərinə görə onları lənətlədi. Onlar olduqca az inanırlar. Ya ey həllədin oul kitaba əminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'kum ma min qabl Min qad li an tumisa wujuhun kanarudda ala ajbarha aw lan alanhum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrul lahi maf'ula Ey kitab verilmişler yüzleri sıyrıp dümdüz ederek arkalarına çevirmemişten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 İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi ki Allah özünə şerik qoşulmasını bağışlamaz. Bundan başka, daha kiçik günahları ise, istediği kimseye bağışlayar. Allah'a şərik koşan kez, iftira atmakla, böyük bir günah etmiş olur. Eləm tərə iləl-ləzīnə yüzəkkûnə enfüsehüm, belilləhüm zəkkîməy yəşək vələ yuzləmûnə fətīlək. Özlərini öyənləri görmürsənmə? Xeyr, Allah istədiyini tərifləyər və olaraq xurma çərdəyindəki lif qədər haqsızlıq edilməz. Onzur, keyfə yəftərunə ədəlləhil kədibə və kəfəbihi itmən mübinar. Vah də Allah'a qarşı yalan uydururlar. Bu açıq-aşkar günah sayılmaq üçün kifayət edər. Əlm tara iləzīn ūtū nəsīban minəl kitābi yu'minūna bil jibti wattāghūti və yaqūlūna lilləzī <Sessizlik> ləkəfurūhā ulā'i ehdā وَيَقُولُونَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَب۪يلًا Kitabdan pay verilmiş kəsləri görmədim. Özləri ciftə və tağuta inanmaqla yanaşı, hələ bir kafirlər üçün bunlar müminlərdən daha doğru yoldadılar deyillər. O laikən-nəzilinə lə'əhümullahu və men yə'linillahu fəlan təcidə lehü nəsira Onlar Allahın lənətlədiyi kəslərdi. Allah kimi lənətliyərsə ona heç bir yardımçı tapmazsın. Əmləhüm nəsibun minəl mulk feizəllə yətuunən nəsə ləqirən Yoxsa hökmranlıqdan onların bir payı vardır El olsa idi onlar insanlara xurma çərdəyinin bir qırıntısını belə verməzdilər Əm yahsuduna an-nas ala ma ataahumullah min fadli faqad aatayna ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa aataynahum mulkan azima Yoxsa olar Allahın öz lütfundan insanlara verdiyi şeyə görə onlara hasəd aparırlar Biz İbrahimin nəslinə də kitab və hikmət bəxş etmiş və onlara böyük bir səltənət vermişdik. Ve minhum men Onlardan kimi Məhəmmədə iman gətirdi. Kimi də ondan üç çevirdi. Yandırıb yaxan ot kimi cəhənnəm, onlara bəstdir. İnnəl-ləzīnə kefərū bi-əyətina sevfanuslihim nəraq. Sufanuslihim naran kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyaduqul azaba innallaha kana azizan hakima Şüphesiz ki ayələrimizi inkar edənləri odda yandıracağı Hər dəfə onların dərləri yandıqca, əzabı daim tatsınlar deyə, biz o dərləri başqa dərlərlə əbəz edəcəyik. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdriqdir. Əl-ləziyinə əmənu və əminu s-salixəti <Sessizlik> sənudxiluhum cənnət. Sən udxiluhum cennatin tecri min tahtiha al-enhar xalidun fiha abadan lehum fiha azwajun mutahharatu wudxiluhum zillan dhalilan İman gətirib salih əməllər işləyənləri isə ağacları altından çaylar axan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 ədə xəkəm tu bəynənməsiə təxquumu bilədil. İ Allah həniy immə ya yadoqu bi İ Allah həənə səmiyra. Həqiqətən Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanızı ve insanlar arasında hüküm vererken edaletle hüküm verməyinizi əmr Allah'ın size verdiği bu öğüt nəsiyyət necə də gözəldir şübhəsiz ki Allah eşidəndir görendir Ya eyyuhallaziyna əmanun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 والنتيجة ايتباري لها ده يخشد ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد غمروا أن يكفروا به Və o şeytan Sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman getirdiklərini iddia edənləri mi? Onlar hökmə olunmaları üçün taquta müraciət etmək istəyirlər. Albuca olaraq Hağıta inanmamaq əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları dərin bir azğınlığa salmaz, istəyir. Va iza qila Onlara Allahın nazil etdiyinə və elçisinə tərəf gəlin deyildikdə de, münafıqların səndən nifrətlə üç çevirdiklərini görürsən. Bəkaizə idə əsəbətum musibə bima qaddəmat əydihim tuməcəən ki yəhlifulə <Sessizlik>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 Allah'a and içtikde onların hali nece olacaq Ulai'kellezinin ya'lemullah ma fi kulubihim fa'irid anhum ve'izhum fa'irid anhum ve'izhum ve kullehum fi anfusihim qawlan zali'r Onlar o kəslərdir ki Allah onların qəlblərində olanı bilir, elə isə onlardan üz döndər, onlara övüq nəsiyyət ver və özləri barədə onlara təsir göstərə biləcək söz söylər. Və mə əqsəlnə min rəsulin <Sessizlik> illə li yüqa bi Və ləu ənnəhum izzəlemu ənfusəhum cəəuqə fəstəqfərullāha və stəqfərə ləhumur rəsul. Ləvəcədülləhə tevvvəbən rəhīmə. Biz hər bir elçini Allahın izniyle ona məhs itayət edilsin diye gönderdik. Eğer onlar özlerine zülməttikleri zaman... Sənin yanına gəlib Allah'tan bağışlanma diləseydilər və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanma diləseydi, əlbəttə ki, Allahın tövbeləri qəbul edən və rəhimli olduğunu görərdilər. Fələ <gülüyor> və rabbikə lə yü'minunə həttə yuhəkkimûkə fīmə şəcərə beynəhüm.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 Tam təslim olmayınca iman getirmiş olmazlar. Və ləu ənə kətəbnə ələyhim əliqtülü ənfusakum əwikhrucu min diyarikum mə fəaluhu illə qalilun minhüm. Və ləu ənəhüm fəaluu mə yuvazunə bihə ləkana khayran ləhum və əşədə Əgər biz olaraq aranızdakı günahkarları öldürün və yaxud yurdlarınızdan çıxın deyə buyurmuş olsaydı içərlərindən çox azı bunu yerinə yetirərdi. Əgər onlar özlərinə verilən öyüd nəsiyyətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı. وإذ لنأتيناهم ملذ لما أجرا عظيما onda biz də onlara öz tərəfimizdən böyük bir mükafat verər və ve onları doğru yola yönəldərdik وَمَيْ يُطيع اللَّه وََّّسُول فَأُولائِكَ مَعََّينَ أََّ مَلهَّهُ عَلَيهِم مَعََّينَ أََّ مَ اللهَّهُ عَلَيهِم مِنََّ بِّينَ وَسَّّقينَ وَّهَدَاءِ Allah'a və O'nun elçisinə itayət edənlər, Allahın onlara neymət olaraq bəxş etdiyi peygəmbərlərlə, sidq ürəhdən inananlarla, şəhidlərlə və əməli salihlərlə birlikdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl dostlardır. Zəlikəl qədlu min və kəfə billahi Bu lütf Allah'tandır. Bilen olarak Allah kifayet eder. Ey iman getirenler, ihtiyatınızı elden vermeyin. Düşmənə qarşı ya bölüklərlə ya da hamınız birgə çıxın. və innə minkum in əsəbətkum musibətun qal qəd anəməllahu əleyyə id ləm əkum məəhum şəhidan İçərinizdə elələri də var ki, cihadə çıxdıqda özlərini yubandırar və sizə bir müsübət üz vermiş olduqda Allah mənə mərhəmmət göstərdi ki, mən onlarla birlikdə bəlayə möçər olmadım deyər. Və əgər sizə <Sessizlik> Allahdan bir zərər çatarsa, heç kim deyə bilməz ki, sizin və onun arasında sevgi olmadı. Əgər Eğer Allah'tan size bir lütf yetişerse, onda cüye sizinle onun arasında hiç vaxt bağlılık olmamış kimi, kaşmen de onlarla birlikte olup, büyük bir uğur kazanıydım, diyer. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبِ فَسَوْفَ نُؤْت۪يهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا dünya hayatını atıp, axirəti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar. Kim Allah yolunda vuruşup öldürürlerse veya galip gelerse, biz ona böyük bir mükafat vereceğiz.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 Vəcəllənə minlədün kəliyyən vəcəllənə minlədün kənsirən Sizə nə olub ki, Allah yolunda və ey Rəbbimiz, bizi əhaləsi zalım olan bu şəhərdən çıxar. Bizə öz tərəfindən bir himayəçi təyin et. Bize öz tərəfindən bir yardımçı təyin et diyen zəyif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz. Əl-ləzīnə əmənu yuqatilunə fī səbīlilləh Və əl-ləzīnə kəferu yuqatilunə fī səbīl فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْثًا Müminler Allah yolunda, kafirler isə tağut yolunda vuruşurlar. Ele ise şeytanın dostlarıyla vuruşun. Şübhəsiz ki, şeytanın hilesi zəyiftir. Ələm tərə iləl-ləzînə qîlə lahum kuffu eydiyəkum və aqimu s-salətə və ətü zəkəh. Ələm mə kütibə aləyhimu l-qitəlu ədə fariqun minhüm yəxşəvnən nəsəkə khashyət illəhi əvə وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ لَوْ لَا أَخْفَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيُرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ تَتِيلًا مَيَرْسَنْ <تصفيق> أُزْلَرْنَا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 Eki, dünyanın ləzzəti azdır. Müttəqilər üçün isə axirət daha xeyirlidir. Sizə xurma çərdəyindəki lif qədər belə haqsızlıq edilməz. Əynə mə təkunu yüdrikkumul məvtu və ləukuntum fi burucim müşəyyədə.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 ama laha ula'il qawm la yakaduna yafqahuna haditha Harada olursunuzsa olun ölüm sizi haqlayaca Hatta yüksək qalalarda olsanız belə Onlara bir yaxşılıq üzverdikdə, bu Allah'tandır deyər Bir pislik üzverdik de bu senden de diyenler. De ki, hamısı Allah'tandır. Bu adamlara ne olup ki az kala söz de anlamırlar. Mâ asâbeke min hasenetin fe min allâh.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 şahid olaraq Allah kifayət edər. Men yut'ir-resul fa qad ata'a Allah Kim peyğəmbərə itaat edərsə Allah'a itaat etmiş olar. Kim üç şey Bəlkə biz səni olara gözdəçi göndərməmişik. Və deyirlər ki, əgər səndən uzaqlaşsalar, onlardan bəziləri sənin dediyin kimi bir qəfətdir. Və Allah onların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 Əgər o Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə onda çoxlu ziddiyyət tapardılar. və izəcəhum əmrün minəl əmni əl xovfi ədəu bihi vələv rəddəhu ilər rəsulə və ilə Kələulə səddəllullah əleykum və rəhmətuhü ləttəbətumü şeytana illə qəlilə Onlara əminamanlıq və ya qorxu xəbəri gəldikdə onu yayarlar Halbuki bunu peyğəmbərə və özlərindən olan nüfuz sahiblərinə çatdırsaydılar içərlərindən onun mahiyyətinə varan kəslər o xəbəri bilərdilər eğer size Allah'ın lütfü və rəhmi olmasaydı, Əlbəttə az bir qisminiz istisna olmaqla hamınız şeytana uyardı. Fəqatil ki səbīlilləhi lə tükəlləfu illa nəfsek <Sessizlik> və harridil məminin əsəlləhü enyəkuf fəbəsəl ləzīnə kefərər Və Allâhu əşəddü bəsən və əşəddü tənkilən. Allah yolunda vuruş. Sən ancaq özünə cavab deysən. Möminləri də de döyüşə təşbik et. Ola bilsin ki, Allah kafirlərin qüvvəsinin qarşısını alsın. Allahın güvvəsi daha çox, şəzası, daha şiddətlidir. Men <Gülüyor> yəşfa şafa'atan hasanatin yekulluhu nəsibum minha və men yəşfa şafa'atan seyyatin yekulluhu kitlum minha və kanəllahu alə kulli şey'in muqita Kim yaxşı bir işə vasitəçiliy etse, ona bunun sababından bir pay düşər. Kim de pis bir işə vasitəçiliy etse, ona da onun günahından bir pay düşər. Allah her şeyi qoruyandır. Və əzə hüyyitun bi təhiyyətin təhiyyubi əhsənə minhə əvrudduhə İnnəllâhə kənə alə kulli şeyin hasibət Biri sizinlə salamlaştığı zaman siz onun salamını daha böyük ehtiramla alın Veya verilen salamı olduğu kimi qaytarın Həqiqətən Allah her şeyin haqqı hesabını çəkəndir Allahü la ilaha illa hu la yecma'annakum ila yevmil qiyamati la rayba fiyh ve men asdaq minallahi haditha Özündən başka məbud olmayan Allah baş vereceğine şübhə edilmeyen qiyamet günü sizi mütlək bir yere toplayacak. Verdiyi xəbərdə Allah'tan daha doğru səyliyən kim ola bilər? Fəmə <Gülüyor> ləkum fil münafiqiyna fiyətəyni və Allahü əvkəsəhum bimə kəsəbū. Eturidūna ən tehdû men ədallallāhu. Və mən yudlililləhü fələn tecdəlehum səbīlə.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 وَلَا تَتَّخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Onlar özləri küfrəttikləri kimi, sizin de küfrədib onlarla eyni olmanızı isteyərlər. Onlar Allah yolunda hicret etməyince, onlardan özünüze dost tutmayın. Eğer üst çevirselər, onları harada görsəz tutup öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir köməkçi tutun. İllə alləzīna yasidūna ilə qəvmin beynəkum və beynəhum mītəqun əu cəəukum hasırat suduruhum əu cəəukum hasırat suduruhum əyi yuqatilukum əu وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا -وا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا Ancak sizinle aralarında mügavile olan bir camaata koşulanlar, ya da sizinlə və ya ölkəmatı ilə vuruşacaqlarından kökləri sıxıldığı üçün sizin yalnıza gələn kimsələr istisnadır. Əgər Allah istəsəydi, onları sizə qarşı qaldırardı və onlar da sizinlə vuruşardılar. Əgər onlar sizdən aralanıp geri çəkilsələr, sizinlə vuruşmasalar və sizə sülh təklif etsələr, Allah sizə Olara karşı vuruşmanıza yol vermez. Sətəcidūnə əkhərinə yuridūnə en yə'menūkum və yə'menū qawməhum. Kulləmə ruddū iləl fitnəti ürkisū fīhə. Feinlem yə'tezilūkum və yulqū ilykumus və yəkuffu eydiyəhum fəxuduhum. Fəxuduhum vəqtuluhum heyt taqiftumuhum və ulayikum cəalnə lakum alayhim sulṭanan mubīn Siz bir başqalarına da rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də öz cəmaatından arxayın olmaq istəyirlər. Onlar hər dəfə fitnəyə qaytarıldıqda gözü yumlu ona qoşulurlar.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 وَمَ قَتَلَ مُؤْمنًِا خَقَكَ تَحْرير رَقَبَةٍ مُؤمنِنَةِ وَدَة مُسََّمَ وَدِييَة مُسَمَةٌ إلَى أَهليه إللاا أي يَ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 möminə fəmləm yəjid fa siyəm şəhrəyn muttətabəyn təubəm minəllə və kənəlləhə alimən həkiman xəta istisna olmaqla heç bir möminə başqa bir möminə öldürmək yaraşmaz hər kəs bir möminə öldürərsə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 Bunları etmeye imkan tapa bilmeyen kez, Allah tarafından tövbesinin kabul olması üçün iki ay ardıcıl oruç tutmalıdır. Allah bilendir, müdriktir. Ve men yaqtul mu'minem müteammiden fe ceza'uhu cehennem. Və cəzəuhu cəhənnəmü xalidən fiyyə və qazibəlləhu aleyhi və lə'anəhu və əədələhu azabən azimən. Hər kəs qəstən bir mümini öldürərsə, onun cəzası içərisində əbədi qalacağı cəhənnəmdir. Allah ona qəzəblənər, onu lənətləyər, Və onun üçün böyük bir əzab hazırlayar. Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənu əzə zərabtum fī səbīlilləhi fətəbəyyənu fətəbəyyənu vələ təqūlu əlqa ileyküm əssələmə Təbəsəqūn arza l-hayāt id-dunyā fa inadallāhi mağālimu kəthīra kədhalika kuntum min qablu famanallāhu alaykum fatabayyano innallāha kānə bimā taʿmalūna khabīrā ay iman gətirənlər Allah yolunda dövüşə çıxdığınız zaman, kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin və sizə salam verən şəxsə, dünya həyatının fani mənfəətinə can ataraq, sən mömin değilsən demeyin. Allah yanında çox qənimətlər vardır. Əvvəllər siz də belə idiniz. Allah sizə mərhəmət göstərdi. Odur ki, kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Lā <gülüyor> yastawil-qā'idūna minal-mu'minīna ghayru liḍ-ḍarari wal-mucāhidūna fī sabīlillāhi bi-أمwālihim wa Faddala Allahul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idin daraja wa kullu wa'ada Allahul husna wa faddala Allahul mujahidin ala alqa'idin istisna olmakla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 böyük bir mükafatla üstün etmişdir. Derecatin Bu onun tərəfindən möminlərə nəsib olan dərəcələr bağışlanma və mərhəmətdir. Allah bağışlayandır, rəhimlidir.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 Fəolaik məwahum cehannam və sâet nasîrâ. Mələklər özlərinə zülm edənlərin canlarını alarkən onlara siz nə hal deyiz deyəcəklər. Bular biz yeryüzündə üzündə zəyif insanlar idik deyəcəklər. Mələklər də onlara Məyər Allahın torpağı o qədər geniş deyildi mi ki, siz orada hicrət edəyiniz, diyəcəklər. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. İlləl mustaddafiynə minəl ricali və nisai və lüldəni la yəstətiğunə xiləh. La yastati'una hiletan wa la yahtaduna qarşı çarət tapmağa qadir olmayan və hicrət etməyə yol tapa bilməyən zəyif kişi, qadın və uşaqlar istisnadır. Fa ulaika asallahu an ya'fu ənhüm. و كان الله عفوًا غَفُورًا. Olabilsin ki allah onları əf etsin. həqiqətən allah əf bağışlayandır. و من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرضات كثيرة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 və bolluq tapar. Kim Allah'a və onun elçisine tərəf hicrət edərək, evindən çıxdıqdan sonra da ölüm onu haklıyarsa, onun mükafatını Allah verir. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. وَاِذَا غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ən تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْخِفْتُمْ Felis aleykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftilakum alladhina kafaru innal kafirin səfərə çıxdığınız zaman kafirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsanızsa namazı qısaltmanıza görə sizə günah gəlməz şübhəsiz ki kafirlər sizin açıq aydın düşmənlərinizdir və idə kuntə fihim faqamt lehumuṣ-ṣalāta faltaqum ṭā'ifatum minhum ma'ak faltaqum ṭā'ifatum minhum ma'ak walya'khudū asliḥatahum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مضاء ان تضعوا اسلحتكم واخذوا حذركم ان الله arasında olup onlara namaz kıldırdığın zaman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 Şafirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamıştır. Fə ədə qabaytumus salata fəzkurullaha qiyaman və qudan və alə cunubikum. Fə ədə tüməqnəntum fəəqimus salata inna salata kənət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 İN TEKUNU TƏLEMUNE FƏİNNHUM YƏLEMUNE KƏMƏ TƏLEMUN VƏ TƏRCUUNA MİN ALLAHİ MƏ LƏ YƏRCUUN VƏ KƏNALLAHU ALİMən HƏKİMƏ Kafir qövmü təqib etməkdə zəiflik göstərməyin. Əgər siz döyüştə əziyyət çəkirsinizsə, Onlar da siz əziyyət çəkdiyiniz kimi əziyyət çəkirlər. Lakin siz onların ummadıqlarını Allah'tan umursunuz. Allah biləndir, müdrikdir. İnna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi li <Sessizlik> tahkuma baynannasi Allah. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا Həqiqətən بِالسَّمَاءِ كِتَابًا حَقًّا نَزَّلْنَا لِكَيْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ إِلَّا الْحَقُّ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَسَنُصْلِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا Allah'tan bağışlanma dilə. Şübhəsiz ki Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Və la tujadil an-nəzilin yəxtanun anfusuhum. İnnallaha la yuhibbu man kana xawalan afiman. xəyanət edənlərdən ötürü mübahisə etmə. Şübhəsiz ki, Allah həyanət edən günahkarları sevməz. Yəstəkhfûnə minən nəsi <Sessizlik> vələ yəstəkhfûnə minəlləhə və hüvə məhəhüm id yübəyitunə mələ yərdə minəl qaul və kənəlləhü bimə yə'məlunə muhiqan və Onlar öz günahlarını insanlardan gizlədir, Allahdan isə çəkinmirlər. Halbuki olar, Allahın razı qalmadığı sözləri gecələr xəlbətdə söylədikləri vaxt belə, o, onların yanında olur. Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. Həlbətdə <Sessizlik> geldim onlardan hayatta dünyada fəmin yəjadilullah onlardan qiyamət günü əmən yəkonu aləhim vekilan bax siz o kəslərsiniz ki dünya hayatında onlardan ötürü mübahisə edirsiniz bəs qiyamət günü onlardan ötürü Allahla kim mübahis edecek? Veyahut onları kim qoruyacaq? Ve men ya'mal su'en aw yuzlim nefsahu thumma yestagfirillah. Thumma yestagfirillah yajidullah ghafurar rahima. Kim pis bir iş görərsə və ya özü özünə zülm edərsə Sonra da Allah'tan bağışlanma dileyersen Allah'ın bağışlayan, rahimli olduğunu görər. O men Kim günah kazanarsa onu ancak özünün aleyhinə kazanmış olar. Allah biləndir. Müdrikdir. O, men yəksib xatiyətan və ətman, sonra yərmə bihə bəriə. Fəqad ihtamə. Fəqad ihtamə buhtanə və ətman mübīnən. Kim xəta edər və ya qazanarsa Soru da onu təksiri olmayanın boynuna atarsa, özü özünə böhqan atmış və açıq aydın günaha batmış olar. وَلَوْ لَا خَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّا الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكِ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Əgər səni Allah'ın lütfü və rəhmi olmasaydı, əlbəttə oların bir qismi səni doğru yoldan azdırmaq niyyətinde olacaqdır.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 necvahum illa man amara bi sadaqatin aw mahrubin aw islahin baynannas waman yaf'al zalika bi tigraamattillahi fasawfa gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur. Sədəqə verməyi və ya yaxşılıq etməyi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 Nəvəllihimə töllə və məsnəhə cehənnəmə vəsəət məsira. Hər kəs doğru yol ona bəlli olduqdan sonra peyğəmbərə qarşı çıxsa və möminlərin yolundan başqa bir yolla getsə, onu üst tutduğu yola yönəldər və cehənnəmdə yandırarıq. Ora nə pis dönüş yeridir. İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Vamen yushrik billahi faqad dhalla ki Allah ona şərik qoşmağı bağışlamayacaq. Bundan başqa olan daha kiçik günahları isə istədiyi kimsiyə bağışlayacaqdır. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə ki, dərin bir azgınlığa düşmüşdür. İyed'u <Sessizlik> min dunihi illa inna fa və yed'un illa Onlar Allah'ı koyup yalnız kadın adlarını taşıyan bütlere yalvarır. Ve yalnız üsyankar şeytana stahiş edirler. Allah şeytana lanet etti. Oysa dedi ben senin kullarından معيّنٌ بِقِسْمِهِ حُكْمًا أَلَأَلَجَا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَهُ مَن يَنّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ مَخْلَقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا مَن أَرَادَ مُتْلَقَ صَحْحَ يَوْلْدَن آزdıracaq və xulyalara salacaq onlara malqaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracaq və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyəm Allah'ı koyup şeytanı özüne himayedar tutan şahs açık aşkar ziyana uğramıştır. Ye'iduhum ve yumennihim ve Şeytan onlara vaatler verir ve onları hüyalara salır. Lakin şeytanın onlara verdiği vaatler aldatmaktan başka bir şey değildir. Ələ-iqə məqvəhüm cəhənnəm vələ yəcidūna ənhə məhīsə. Onların sığınacaqları yer cehənnəmdir. Onlar oradan xilas olmağa bir yol tapabilmezlər. Vəl-ləzīnə əmənü və amilu s-səlihəti جنات تجري سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها الله حقا ومن اصدق من الله قيل ايمان getirip salih ameller edenler ise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 Mən yəmal sū aycəbə və la yicəbə və olmaq nə sizin arzunuzla nə də kitab əhlinin arzusu elədir Pisli edən kəs onun cəzasını alacaq və o Allahdən başqa özünə nə bir himay edar, nə də bir yardımçı tapmayacaqdır. Və mən yə'məl minə səlihəti <Sessizlik> min dəkərin əu əntə və hüvə mü'min. Fəəuləikə yəduhulunəl cənnətə və Hem kişilerden hem de kadınlardan mümin olarak yaxşı işler görenler, cennete girerler ve onlara kurma çerdeğinin kırıntısı kadar haksızlık edilmez. Ve mən əhsən zinən min mən əsləmə vəchəhu lillahi ve huvə muhsən. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفًا وَاتَّخَدَ اللّٰهُ إِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا Yaxşı işler görərək Allah'a təslim olan və hənif olaraq İbrahim dininin ardınca gedən şəxstən din bakımından daha gözəl kim bilər? Allah İbrahim'i sevimli dost tutmuştur. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا Qöylerde və yerdə nə varsa, Allah'a məhsustur. Allah, hər şeyi ehate edir. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ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 və yetimlərlə, ədalətlə rəhtar etməyiniz haqqında hükmü sizə Allah verir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. وَاِنِ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَجُنَاحٌ عَلَيْهِ مَا إِن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَاصْلُحُوا خَيْرًا وَأَحْضِرُوا الْآنَفُسَ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ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 Doğrusu, nəfislər xəsislik etməyə hazırdır. Əgər qadınlarla yaxşı davranıb Allahdan qoxsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Və lən təstəqiyu ən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 Birinə tamamilə meyl edib digərini aslı vəziyyətdə qoymayın. Əgər özünüzü doğruldub Allah'tan qopsanız, bilin ki Allah bağışlayandır, rəhimlidir. وَإِن <gülüyor> يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ Eğer er arvat ayrılsalar, Allah her birini öz lütfündən zəngin edər. Allah her şeyi ehate edəndir, müdrikdir müdriktir. <Gülüyor> وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَل۪يًا حَم۪يدًا Köylerde ve yerde ne varsa Allah'a mahsustur.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 Vallahi ma fi's samawati wa ma fi'l ardi wa kafa billahi vekila Göylərdə və yerdə nə varsa Allah'a məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yetər. Ey şəy yədhibkum eyhennas ve yati bi'ahri Və kənəllahu alə zəlik qədiran Ey insanlar Əgər Allah istəsə sizi yox edib yerinizə başqalarını gətirər Allah buna qadirdir Mən kə la yurid thawabə d-dünyə fa indəllahi thawabə Vaken Allahu Semiyan. Herkes dünya müçafatını isterse bilsin ki dünyanın da akıretin de müçafatı Allah yanındadır. Allah eşdenndi Görendi. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقص شهداء, شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين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 Şahidliyiniz özünüzün və ya valideynlərin ya da yaxın qohumların əleyhinə olsa bilə, Allah şahidləri kimi ədaləti qoruyun. Əleyhinə şahidliy edəcəyiniz şəxslərin varlı və ya kasıb olmasından aslı olmayaraq, Allah onların hər ikisinə daha yaxındır.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 آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله Ey iman gətirənlər! Allaha, onun elçisinə və elçisinə nazil etdiyi kitaba və ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin. Allahı, onun mələklərini, kitablarını, elçilərini və axirət gününü inkar edən şəxs dərin bir azğınlığa düşmüşdür. İnnəl-ləziylə <gülüyor> əmanu, səmmə kəfəru, səmmə əmanu, səmmə əmanu, səmmə kəfəru, səmmə əzdazı ləm yəkun illəhu liyəğfirə Ləm yəkun illəhu liyəğfirə ləhum vələ liyəhdiyəhum səbilə Şübhəsiz ki, iman gətirib sonra kafir olan yenə iman gətirib sonra kafir olan sonra da küfürlərini artıranları Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönətməyəcəkdir Bəşşiril münafiqiyinə biən münafiqlərə müjdə ver ki, onlar üçün ağrılı-aclı bir əzab vardır. Əl-ləzīnə yəttəxidunə l-kəfirinə əvliyəə min dünil-mü'minə Ey əbidəqūn ən dehumul izzə fa inəl Möminləri qoyub kafirləri özlərinə dost tutanlar gücü və əzəməti onlarda mı məaxtarırlar. Halbuki qüvvət və əzəmət tamamilə Allah'a məxsusdur.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 İnnəllâhə cəmi'l münafiqinə vəlkəfirinə fəy cəhənnəmə cəmiyə Allah kitabda size nazil etmiştir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiğini və olara istihza olunduğunu eşittiyiniz zaman, cünahkarlar başka bir söhbete geçmeyince olarla bir yerde oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafikləri və kafirləri cehənnəmə toplayacaqdır. Əl-əzînə <Sessiz> yətə rabbəsûnə biküm fəin kəne ləkum fəthun minəlləhə qalun əlemnəkum məəküm.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 Sizin aranızda hüküm verecektir. Allah kafirlere müminleri mağlup etmeye yol vermeyecektir. İnnel munafikîne yuhâdi'ûne Vadəqa ilassaləqamu x sələ youraun nə səaləədi quunun Allah hə ilə qolilə. Mnafikqlər həqiqətəndə Allah'ı aldatmaga çalışllar. Albu ki Allah onları aldıdır. Onlar namaza durarən könülsüz qalxarı. Özlərini cəmaata göstərər və Allahı oldukça az yad edərlər. Müdəbdəbiyyə beynə dəlikə <Sessizlik> la iləhə uləi və la iləhə uləi və la iləhə uləi və mən yudlililləhü Onlar imanla küfrün arasında tereddüt edir. Ne müminlərə, nə də kafirlərə tərəf olurlar. Allahın azdırdığı şəhs üçün heç bir yol tapabilməzsem. Ya eyyuhəl-ləzînə əmenu lə təttəxidu min dünil məminin.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 İnnal munafiqina fi dabdik al-asalimna wala najid Həqiqətən münafiqlər odun ən aşağı təbəqəsində olacaqlar və sən onlara heç bir köməkçi tapa bilməzsən İlləlləzînetâbû ve ıslahû ve ı'tasmû billâhi ve ihlasû dînuhum lillâh feûlâika edənlər, əməllərini islah edənlər, Allah'tan möhkəm yapşanlar və öz dinlərini Allah'a məxsus edənlər istisnadır. Bunlar, müminlərlə birgi olacaqlar. Möminlərə isə, Allah böyük mükafat verəcəkdir. Mə yəfələlləhu bi ədəbiküm in şəkərtum və əməntum. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا شükür etsəniz və iman gətirsəniz sizə əzab vermək Allahın nəyinə gərəkdir Allah itayətkar qullarına təşəkkür edəndir biləndir Lə yəhibu lllahu l hi min al-qawli illa allah pis sözün ucadan dan deyilmesini sevmir ancak zulm olunan kimselər istisnadır allah eşidəndir biləndir Əgər bir xeyri aşkara çıxarsanız, yaxud onu gizlətsəniz, və ya bir pisliyi bağışlasanız, bilin ki, Allah əhbedəndir.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 Ələ-iqə hümul haqqan və a'tednə lil kâfirinə əzəbən mühīnə Allahı və onun elçilerini inkar edənlər Allahı onun elçilerinden ayırmaq istəyib biz o elçilərin bəzisinə inanır bəzilerine isə inanmırıq diyənlər və bunun arasında Bir yol tutmaq isteyenlər, məhz onlar əsl kâfirlərdir. Biz kâfirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışıq. Vəl-ləzīnə əmənəu billəhi və rüsulihə <Sessizlik> və ləm yufərriqəu Allah'a və onun elçilerine iman getiren və onlardan həç birinin arasında fərq qoymayanlara Allah öz mükafatlarını verecektir. Allah bağışlayandı, rehəmlidir.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 ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَقَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا كİtabı hələ onlara göydən bir kitab endirməyini istəyirlər. Onlar Musa'dan bundan daha böyüğünü istiyərək Allahı bize açıq aşkar göstər, demişdilər. Haqsızlıqlarına görə onları ildırım vurmuşdu. Sonra onlara gələn açıq aydın dəlillərin ardından bu zobu məbud qəbul etdilər. Biz bunu da əhv etdik və Musaya açıq aşkar dəlil verdik. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ biz onlarla bağladığımız ahde görə dağı başları üzerine qaldırdıq ve onlara kapıdan secde ederek daxil olun dedik Biz olara şənbə günü üçün qoyulmuş qadağanı pozmayın dedik. Biz onlarla möhkəm bir əhd peyman bağlamışdıq. Fə <gülüyor> bima naqaduhum mīthāqahum və küfruhum bi āyātillāhi və qatluhumul anbiya'i bighayri haqqin Bəl, Allahu əleyha bükfrihim Onlar bağladıqları əhdi peymanı pozduqlarına, Allahın ayələrini inkar etdiklərinə, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə və qəlblərimiz qapalıdır demələrinə görə lənətə dûçarı edildilər. Xeyr, küfürləri üzündən Allah onların qəlblərini möhürləmişdir. Onlar olduqca az inanırlar. Və bi küfrihim və qaulihim ələ məryəmə buhtanən azimə və qaulihim inna qatəlnəl-məsiyhə Əsədnə Və məqətlədilər və məqətlədilər, lakin şübhə ilə ki, onun haqqında mübahisə etdilər, onlarda ondan heç bir bilik yoxdur, yalnız təxmin. Onlar hətta kafir etdiklərinə və Məryəmə böyük bir böhtan dediklərinə görə, bir də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 Allah qüdrətlidir, müdrikdir. və <gülüyor> in min əhlil kitabi illə yə'minən bih qablə mawtihī və yevməl qiyamati fukun əleyhim şəhida Kitab əhlindən elə kimsə yoxdur ki, öz ölümündən yaxud İsanın ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Qiyamət günü isə İsa onların əleyhinə şahid olacaqdır. Fə bi zulmin min alləzīna hādū harramnā aləyhim ṭayyibātun uhillat lahum wa bi ṣaddihim an sabīlillāhi kantīrā ansibil baatil ve a'tezna lil daha önce helal edilmiş güzel nimetleri haram ettik hem de birçoklarını elecə də özlərini Allah yolundan döndərdişlərinə qadağan olunmasına baxmayaraq səlam aldıqlarına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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما onlardan ilimde kuvvetli olanlar və müminler sənə nazil ediləmə və senden evvel nazil olanlara inanır namaz kılar zekat verir Allah'a və ahiret gününə iman getirirlər. Biz onlara böyük bir mükafat verecəyik. <Sessizlik> İnnə əvhəyna ileykə kemə əvhəyna ilə Nuhin və nəbiyyinə min bəhdih. Və əvhəyna ilə İbrahīmə və İsmailə və İshəqə və Yaqqubə vəl-əsbəqə Vəl-əsbəqə və İsa və Ayyubə və Yurusə Biz Nuhə və ondan sonrası peygamberlərə vəh etdiyimiz kimi sana da vəh ettik. Biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yagub'a və onun nəsline, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a və Süleyman'a da vəh yittik. da zəburu verdik. Və rüsülen <gülüyor> qad qasasnâhüm aleykə min qablü və rüsülen ləm neqsushum aleykə. وَاكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا دَهƏ ÖNCƏ BİR QİSM ELÇİLƏR BARƏSİNDƏ SƏNƏ SÖYLƏDİK DİGƏR ELÇİLƏR BARƏSİNDƏ İSƏ SƏNƏ HEÇ NƏ SÖYLƏMƏDİK VƏ ALLAH MUSA ilə VASTƏSİZ DANİŞDI RUSULAM MUBƏŞŞİRÎN VƏ MUNDİRÎN LƏ AN LƏ Nasih Allahu azizun Biz müjde verən və ve qorxudan elçilər göndərdik ki, insanların elçilərdən sonra Allah'a qarşı bir bəhanəsi olmasın. Allah qüdrətlidir, müdriktir. Lakin illəhü yeşhedü bimə enzələ ileyk, enzələhü bi ilmihi vəl-mələikətü yeşhedün. Və kefə billəhi Allah səna nazil ettiğine şahittir. O, bu kuran öz elmiyle nazil etmiştir. Melekler de buna şahit oldular. Şahit olarak Allah kifayettir. İnnellezînekferû ve olup insanları Allah yolundan saptıran kimseler derin bir azgınlığa düşmüşler. İnnəl-ləzīnə <gülüyor> keferu və zəlemu ləm yəkunilləhü liyaghfirə ləhum vələ liyəhdiyəhum tariqa. Kafirləri və zalimləri Allah bağışlamayacak ve doğru yola yönetməyəcəktir. İllə tariqə cehennəmə khalidīnə fīhə abadə. و كان ذلك على əbədi qalacaqları cəhənnəm yolundan başqa bu isə Allah üçün asandır. Ya ayyuhan nas qad ca'akum ar bil-haqq min rabbikum fa'aminu khayran lakum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 Nə varsa Allahə məxsusdur. Allah biləndir. Hüdrikdir. Ya əhləl-kitab, la zəlnu fi dinikum və la təqulu وَكَلِمَتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ Lehuma ma fis fi'l-ardh wakafa billahi wakilan Ey kitab ehli Dininizdə ifrata varmayın. Və Allah barəsində yalnız həqiqəti deyin. Məryəm oğlu İsa Məsih ancaq Allahın elçisi. Onun Məryəmə göndərdiyi o kəlməsi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 O, paçdır, müqəddəsdir, övladı olmaqdan uzaqdır, göylərdə və yerdən nə varsa, ona məxsustur. Qoruyan olaraq Allah yetər. <Sessizlik> Laysa al-Masih yakun al al an yakuna 'abdan lillahi wa lal-mala'ikati al-muqarrabun wa man yansakif 'an ibadatih wa yastakbir İsa Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər. Nədə Allaha yaxın olan mələklər, Allah ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin və təkəbbürlük göstərənlərin hamısını öz hüzuruna toplayacaqdır. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وامن الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم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 və təkəbbürlük göstərənlərə gəlincə, Allah onları ağrılı-acılı bir əzaba döykar Onlar Allahdan başqa özlərinə nə bir himayədar, nə də bir yardımcı tapacaqlar. Ya eyühen nas kad ca'a kum buhranun mir rabbikum ve anzalna ileykum nuran mubinan Ey insanlar Size Rəbbinizdən bir dəlil gəldi və biz sizə parlaq bir nur Qur'an nazil etdik. Fa amman-nallazina amanu billahi wa'tasamu bihi fasaydkhuluhum fi rahmatin minhu wa fadhlin. Fasaydkhuluhum fi rahmatin minhu wa fadhlin wa Allah'a iman gətirən Və ondan möhkəm yapşan şəxsləri isə Allah öz rəhməti və lütfunə qoğuşduracaq və onları özünə tərəf gedən düz yola yönəldəcəkdir. Yəsləftunəkə qulilləhu yuxtikum fil kələləh, inimruun hələkə leysə ləhun və ladun və ləhun uxdun fələhə nisqü mətərək. <Sessizlik> وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنتين